Бальтазар палко притиснув кандідену руку до своїх уст. Її блакитні очі лагідно дивились на нього. Бальтазар почував себе на сьомому небі і більше не думав ні про цинобера, ні про котячий нявкіт. Метушня вляглася, в залі знов запанував лад. Волочайного столика сиділа нервова дама і смачно споживала сухарики, вмочаючи їх у ром і запевняючи, ніби це бадьорить душу, коли їй загрожує ворожа сила, і тоді слідом за раптовим страхом іде палка Надія. Двоєлітніх добродіїв, що в них надворі справді проскочив між ногами величезний кіт, також вернулися заспокоєні назад, шукаючи столика, як і багато інших, щоб сісти до карт. Бальтазар. Фабіан, професор естетики і ще кілька юнаків сіли біля жінок, а пан Ценобер тим часом підставив ослінчика й і виліз на канапу, де вмостився між двома дамами і позирав навколо себе гордим блискучим поглядом. Бальтазар подумав, що настав час виступити зі своїми віршами про кохання Соловейка до пурпурової рожі. Тому він сором'язливо оголосив, як і належить молодим поетам, що коли б не боявся надокучити та викликати нудьгу, коли б смів сподіватися на прихильність шановних зборів, то відважився б прочитати одну поему, найсвіжіший витвір своєї музи. А що жінки давно вже перебалакали про всі новини, які сталися в місті, а паночки про останній бал у президента, ба навіть дійшли згоди щодо капелюшків, а чоловіки могли сподіватися на нове частування, не раніше, як за дві години, то всі почали прохати Бальтазара не позбавляти товариства такої чудової втіхи. Бальтазар вийняв чистенько переписаний рукопис і почав читати. Його власний твір, що такий справді вилився з глибини поетичної душі, повний сили й молодого життя, надихав його щораз більше. Він читав усе палкіше, виливаючи всю пристрасть свого закоханого серця. Він затримтів з радощів, коли тихі зітхання, ледве чутній, жіночі, ах, або чоловічі, чудово, надзвичайно. Божественно, переконали його, що поема захопила всіх. Нарешті він закінчив. Тоді всі загухали, який вірш, які думки, яка уява, що за чудова поема, яка милозвучність. Дякуємо, дякуємо вам, найдорожчий пане Цинобре, за божественну насолоду. «Що? Як?» – скрикнув Бальтазар, але ніхто на нього не звернув уваги, бо всі ринули до Цинобера, що сидів на канапі, надувшись, як малий індик, і огидним голосом рипів. «Будь ласка, будь ласка, коли вам до вподоби? Це ж дрібниці, яку я, я похабцем написав минулої ночі. Але професор естетики репетував чудовий, божественний синобре, щирий, друже, ти ж після мене перший поет на світі, та я тебе обійму, серденько моє. І він схопив малюка з канапи, підняв його вгору і почав голубити та цілувати. Цинобер. Поводився вкрай непристойно. Він махав маленькими ніжками, гамселив ними в товсте професорове черево і квакав. «Пусти мене! Пусти мене! Мені болить! Болить! Болить! Я, я вийдріпаю тобі очі, відкушу тобі носа!» «Ні!» – скрикнув професор, садовлячи малюка на канапу. «Ні, любий мій друже, не треба бути аж надміру скромним. Мож терпін, також устав від картярського столу, узяв синобера за ручку, потис її і сказав дуже поважно. — Чудово, юначе! Не забагато, ні, замало розповідали мені про високий геній, що вас надихає. — Хто з вас? — знов вигукнув сповнений захвату професор естетики. — Хто з вас? — Панночки в нагороду поцілує незрівнянного синобра в уста, що висловили найглибші почуття найчистішого кохання.